Всі ошуканці, Остророх, Заславський, Вишневецький, Кисіль, Конець Польський. Всі. Дайте йому вписок, заривів хтось не своїм голосом. То як він сміє ганьбити ясновельможних регіментарів? Тихо, закричав іще дужче п'яний. Регіментарі на соборини. Орда вже прийшла до Хмельницького, різати на нас уночі, як баранів, на Бога, панеле, татари. Заткніть йому пельку, металевим голосом крикнув Ярема. Дехто з панів, кинувся був до п'яного, але той заревів, як ведмідь, вирвався і закричав знову Татари, татари. Рятуй! Гвалт щинився неймовірний. Деякі з панів, що саме збиралися засипати, посхоплювалися з місць, продираючи очі й питаючи «Татари? Де татари?» Тривога вмить охопила і двораків, і панську челядь, і навіть жовнірів, що юрмилися навколо Майдану. Не всі бачили п'яного пана, але майже всі чули, що хтось кричав про татар. За кілька хвилин дехто почав би тікати, куди видно, якби не почувся верескливий голос конецпольського. «Ясно, вельмажне панство! Заспокойтеся!» Тут дехто з п'яну починає варстані сімітниці. «Де він бачив отих татар? Приснилося йому чи що? Ну, коли хто п'яний, нехай спить!» «Орда до Хмельницького не прийшла і не прийде зовсім!» «Але... але з -з -з -з -з звідки ж та ч -ч чутка?» – боязко запитав хтось заїкувати. «Цитка, панове, заспокойтеся!» – підняв конець польський голос. «Я маю найпевніші відомості, що татари козакам не допомагатимуть. Навіть більше. Самі козаки вже починають розбігатися. Ви не помітили, але тільки що був тут...» Поручник із війська ясно князя Єремії. Він приніс звістку, що відомий ватажок. Козацький Семен Забузький перейшов на наш бік. Завтра ви всі його тут побачите. Чув, ледве поворушив губами дід. Максим аж присів одне несподіванки. Цупко вхопився він за край дідового жупана і застиг. Перша думка була – тікати. Але куди? Як вимкнутися з ворожого табору? Він глянув на діда і ще більше вжахнувся. Вираз повної безнадії був у всій дідовій постаті, в безсила обвислих руках, в очах, на які, здавалось, вже впала тінь смерті. Вихором закрутилися в Максимовій голові думки, якісь безпорадні, безладні. Спершу чомусь пригадався хворий Тимко, тоді сестра Олена, тоді нарешті Оксана. Забузький, прошепотів Максим. Діду, це ж, він хотів сказати, це ж смерть, це страшна смерть на тортурах, але не зміг. І тільки здригнувся всім тілом. В уяві знов закрутилися якісь розірвані образи. Лубни, Підгорецький замок, Вінниця, Кривоніс. Він не чує, як дід Панас смикає його за рукави, щось тихо шипоче. — Ти що, очманів? — рішуче тягне Максима за руку дід. І хлопець немов сновида слухняно рушає за ним. Забузький буде в конець польського тільки завтра, шепоче дід. Треба якось тікати. Та хіба ж утечеш звідси? Мах, хто й зна. З табору, певно, не вийдем. Може, му таборі якось пощастить, заховатися? Все одно знайдуть. А ти вже і згон бив. А ще й козак. Слухай, треба тут десь коло возів попоротись. Челять п'яна, спить. Може, знайдемо якусь одежинку? А тоді видно буде. І ось вони підкрадаються в темряві до возів. Перевертають, розв'язують якісь клунки. Ось уже поскидали свою одежу закопують її ножами глибоко під наметом. Ось уже приєдналися до якоїсь купки п'яної челяді, що повертається з бенкету. Ось уже загубилися в темряві, серед наметів, возів, серед ярків, пригорків і землянок великого щось аж на півтори милі розкиданого польського табору. Після того, як Єрема світанком поїхав до свого війська, конецпольський з тісним колом найближчих приятелів улаштував у себе в наметі справжню оргію. Деякі з панів так понаїдалися та понапивалися, що не могли вже ворочати ні ногами, ні язиками. Славнозвісним звичаєм римських патриціїв. Вони зажили блювотного і, повиблювавшись з своїх шлюмків усе зайве та, полежавши на м'яких килимах з півгодини, потроху знов почали їсти й пити. Поперевдягнені на хлопчаків дівчата тепер уже вважали задоцільне повбиратися по-жіночому і зробили це майже всі, за винятком тих, яким і досить холодної вересневої ночі було задушно. Таких знайшлося чимало, і вони, поскидавши з себе хлоп'ячу одежу, залишилися в самих тільки коротких батистових спідницях. Їхня поява викликала цілу бурю п'яних, напівзвірячих вигуків. Пани наперебіг вихваляли господаря, а той тільки задоволено хмикав, бо вже не міг промовити й слова від випитих вин і медів. Трохи згодом, а він і зовсім упав на полі битви, як шуткували пани, що довго ще до самого ранку жерли й пили і жартували з дівчатами. Другого дня, аж до вечора, конець польський був зовсім хворий. І тільки на третій день щось о зміг узятися до своїх справ регіментарських. Почуваючи після бенкету страшну перевтому і кволість, він призначив Забузькому аудієнцію аж на вечір. Дозорець, що приставлений був стежити за Максимом і дідом Панасом, після їхньої утечі хотів був негайно ж повідомити конець польського, але довідавшись, що той хворий, проблукавши, мов очманілий цілу добу, не витерпів чекання страшної кари і десь зник. Якийсь час він ретельно шукав утікачів, а потім і сам чкорнув світ за очі. Тільки побачившися з Забузьким, конець Польський кинувся до самозваних послів та до їхнього дозорця. Спершу він завзявся розшукати його живого чи мертвого, але з що дозорець, певно, давно вже втік із табору разом із дідом і хлопцем, Швидко примусив його майже зовсім припинити шукання. Конець Позький обмежився лише тим, що відрядив людей до всіх виходів з табору довідатися, чи не затримала таборова варта трьох утікачів, в найнебезпечніших місцях подвоєно на варту. Виїхала на розшук навіть кілька під'їздів, але даремно. Дозорця немов той лиз ізлизав. Дідже з Максимом не могли потрапити до рук якомусь під'їздові, бо вони ніяк не наважувалися вимкнутися за таборову лінію і увесь час були в таборі. Страшна небезпека, якої вони попервах так щасливо уникали, весь час висіла над їхніми головами. Щохвилини чекали вони погоні що хвилини боялися, що їх затримають, якщо вони не знатимуть якогось гасла, зроблять якусь помилку, нарешті зустрінуть Севоракшу або що. Перший день вони просто казали, що їх відрядив Конецпольський до табору Вишневецького і що вони не знають, як слід дороги. Надвечір вони попросилися ночувати до слух Київського воєводи Тишкевича, а вдаючи нібито повертається від Яреми до конець польського і бояться йти поночі. На другий день урятував дощ, і вони майже до вечора пересиділи в якомусь наметі. Потім пішли, а через якусь годину знов упросилися на ночівлю. Третього дня зранку десь аж за Костянтиновим був бій, Поляки перекинули туди чи не половину сил. У таборі утворилося чимале безладдя, і дідові з хлопцем було вже легше вибріхуватися.